Elkarrizketak, lekukotasunak, erakusketak Euskal Gultur erakundeak urtetan ekoitzitako baliabide numeriko ezberdinak bildu ditu. Etxean egon behargaren garen horetan eginak izan diren lanak klik batez deskurritzeko parada eskeniz. Iakez larre, egitasmo numerikoen arduraduna dugu, eta berauke esplikatu digu zer duten eskenitzen. Bai, hori da, horako ba, ekimenak idehkatu dira... Eh? azken, azken alionetan oski uh, pentsatzen baita diendeak badula berdin denbura gehiago uh, kulturaz edo izkuntzaz uh, interesatzeko eta gure kasu honek gara azken amabos torte horietan mediazio egitasmo desberdinak garatu ditugula euskal uh, kulturaren ahinbat ahlo ezagutarazteko zandarin kantuata musika, dantza edo horzko memoria eta idutu zaigu ba berdin uh, unian zela eh uh, ba non la spaita di nda el bideratzeko eh um, baliabide hoietara joegatzik gure eke.us uh, lenojitik uh, bagako lotura bat emana dena eh uh, Galdia bideoietak Labourbisen dituen artikulu batera eta barago denetarik publiko agerenuke Desbergdina um, eta Susen Doa, kadian edukiak aldibidez sintsirikatu dugu etno poblua labelarren baitan jakun tollak ondiak azken 3 urteotan antolatuta hita indat itsailia adibidez ahozkotasunaz eta hor kalitatezko zerak itzaldiak emanak izan dira, ditu batzuak emanik eta horiek gerian ematen intugu, ahi bidez, ahoskotasunaz, gehiago jakina idutenek berdin ba, topatzena lutean, donen egainia baten uh, itzaldi osoa uh, edo pastoralian aditu, adituaren uh, universitarari batena gero, badituzu, edo gauza batzuk gehiago publiko zabalari zuzenduak, ahini bidez gure soka, oskalatzen, uh, jatxiltan uh, erakusketaren uh, dukien katalogo soa sare datu ginoen, johan den uztian. Laureun bat dokumentu dira or, uh, gozagarri, ez zirat denak sarian, benen alere anitz sarian dira, eta hor, ibidez, uh, dansa zareak uh, preziatzenak dituzte. Mm -hmm. Musikariek aldiz erdin preziatuko dute ikustia sarian um, ditugu, noxe, bat musika partitura. Hora, etxetik ere uh, uh, mus, musikan aritzeko, Gero ere, badaude, ba beste eduki berezi batzu, bideaz Oskaldunen Argentina ere erakusketa hamabos bat uztei, sare eratu ginoen, eta berriz ere da interesatzeko emberetzik arremen Argentina Radioan joan ziren Oskaldun oiei buruz, diakinez gainera sare eratu ginoen, ere eratu bat zebat zura gero hamabos mila izan biltzen ditona, Hore de mendez hortan, Argentinara duhan ziren uh, Ibarraxkan irriko dienden isenak uh, errikax hait dira eta gero alfabetiko kiede behar zendok daki hor ahabar suren bat atseman dezakegu. Hala ja. anitza dira gira, balitezkin beste batzure agerian emateko basi gira horiek eta ikusik ondoko eguneetan ere ez itugun beste eduki batzun baruratzen. Baiak ez larreren hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu interesa izan ezkero eke.eusue eugunera jo dezakezuela.